من الشين طان بسم الله الرحمن الرحيم ويين متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد مکه مسائل لک قیامت متعلق ذکر شو چې الله جل جلاله تبत्ताسو جمع کول شي ویله ته شرون او مکی سورات او مکه کې اهمه مساله د قیامت و زکه هغه قیامت او حشر نه من مکه والا مکه کې د رسالات او د توحید او د قیامت مساله دا زیات و مکی صورتونه کې زیات تر دغه مسئله نو الله تعالی فرمایو یو قرون او دی دا مشرکان د قیامت نه منکرب خلکه دا, دا خبره کی نو په سې جهته کوي یا استهزاء کوي یا دا اسې خبره غنی استعاذن چې دا ډېر لري خبره ده چې خلک برا پاسی نو خبره کوي اشکال کوي چې مطان ها زلوا کلا بایده واده ده حشر او د جمعکی دو ده فاسدو ان کنتم صادقین که چه یاده سو اے مومنانو رشدینی نو دا با کلا کی گی دا با کلا پاسی نو کلتو گوی افیان برا انما العلم عند اللہ انما العلم يقينا علم عند الله جد الله جل جلاله سرده كم علم نا علم هم کوم چې د قیامت برازي علامات معلوم دي هو علم نه مراد علم د وخت معین په کومه ورځ برازي په کوم تاریخ برازي په کوم سن کې برازي نه د الله سره خاص نویل میں معینات دا وقت دا د لو دا کیامات چیده عند اللہ دا اللہ سر وَإِنَّمَا آنَا نَذِيرٌ مُبِينَ وَيَقِنًا زِجِيَمَا پیغامبر دیتاوه یرون کی اخکارا فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً هَرْكَ لَجِي دی لی دلده یعنی دی کوئنی مازی سر تابیب دا پار دا یکین دی کلکو اداکار زماؤکو ایشیو والی دې لیدلنې چې وینی آینده کې قیامت کې د کا عذاب په حشر کې دا حشر نشر ظلمت را نږدې کې دن کې چې را نږدې شي د عذاب نو سیعت وجوه اللذینہ نو متغیر بشي او طور بشي بچک لبشي وجوه اللذینہ مخوندا کسانو کفرو چې هغه کوبرګړې نغرزی که انسان باندې چې څومره بی دومره اثر را ده انسان په مغرزی که. بدل چه. مصیبت پیرا چه ایک دم مخته مثلا پلار پلیوزی مور پلیوزی وپات چه. ایک دم مخته داده یا از روان. سبل نه نده انسان پا چهره بانده اصر دونه چه سره او رو بیده مخته. او یکی نی تواری وی نی. او دام وطا پت اولگی چه ده بچکه تو اس لار اداو تم په تلګی چیر آزاد دنیا یو پاو یا ګرم دی هاو دی کې ورزې دل دی او سوزی دل دی نو به بدل شي ورنګ به ټپ تور شي د ریکافران چې وتلم تینشتہ سلارم نشته اصل کاله نا زر کاله نا قروڑ کاله دا داغه خبره ده دلې دوک ته چې داغه مفونو بس حالت نصیحت وجوه الذين بدل بشيء طور بشيء مخون راکسان کفروسی کو پریکڑے وکیل او به ویشتی تا ھاذا الذی دا عذاب دکون تم تدعون چې وای تاسو دلته تدعون دامت طلب کو غختم په دنیا کې تلوار سره اوتہ د متالبین کول تدعون یعنی تلپ کو تلوار سره وروایا پیامبران پر او طریقے دے دعوت دے تبلیغ اینہ لکن یا اللہ کرے اللہ او پاگ عمل کرو باندھی معیہ چیزما زردی زما صحابی او رحمانا یرحم کی منگانے ف اخر اجالنا زما یا قوم باندې رحم کی زمون جرمونه ماف کی نو مونږ سره دې خپل ایمان د الله نه کو د الله نه یې رکھو الله خپل ځان باندې قاتل وګړو د الله دې په کو سره دې ایمان د الله نه یې نو فمایو جیرل کافرین څوک با کافر ته پناو ور کی مین عذاب نلین دا عذاب کرنا دا کفر کی الله نو منی د قیامت من انکار کی ناغه توسف پناو ور کی مونتا په خپل اختیار کې د الله نه ځان نشو بچول زمونږ اختیارات نشته الله غواړي نو عذاب براتي الله غواړي رحم بو کی ماپ کی او سره د ایمان مونږ د الله نه یې راکو د الله نه او دا الله پته نو کافر چې الله نه پرمانه ده چې عذاب راشي نه تاسو پناورګا هغه ته ایسو پناور کولو نشته نه غلط ایمان درلود په کار الله مستحق دی هر د حقدار دی چې راغنه ار حالت یې راوکړی شي په حالت د ایمان کې هم په حالت د کوپر کې او بلکل بالکل خطر دا دال له عذاب ایمان له لږه په کار دی او ځان ساتل په کار دی دال له عذاب راغله په پره اس د بچه او نشته كله یې په امره هو الرحمن دغه الله تعالی مهربان ذات په آمنا به مون په ایمان راړه چې کوم زیات ته تازه را بلم او تاسو تدعوت در کوم چې پاغ ایمان راړه نو پاغه خپلم ایمان راړه او میربان زیات دی دنیا د آخرت مشکلات خلکې میرببان کوي نو میربانه به در باندې وړې دلهرحمته راشه منګ پهې ایمان راړه تاسو تازه ایمان راړ والې یو خاص په د اللهبانې نه په بوتان او پهغیر اولابانې جواب کولنا زمغه اعتماد ته پټول کارونه که اسباب اختیار وو او ذکل اعتماد په الله باندې توکل دې د انسان فیصله وکړنه بیا ځمات کې الله نو واړلېږي چې فکراله وځي ځکه په سل لوخ بیر ټیم کې زریو کوي واجب کیږي فیصله نشي بیر ټیم کې ویشي ګلای کوي شي هدي کې راځي چې الله د طرفه ملاوي کید الله په فیصله ملاوي نو ته په په جاسه اتي الله کې ارې زه ګټه چا سره ده الله سبحانه و تعالی به ام در الله اعتماد پم په الله ساتي باسبابو با به اعتماد نه کې اسباب بصیر په اختیار دی و چې ده الله حکم دي چې ده الله حکم پروشي اسباب ده الله حکم دي نو اعتماد هم ده الله حکم دي اعتماد په الله سبب اختیارو هر دوی توي الله نه په بل نه نه باسبابو باندې آ او توکل نه موږ یې اعتماد کولې پس ته لمو نظر دي چې چه کل آزا براشی، پیسلی وخراشی، من هوا فی دلال ابن مبین، چه سوک و پا گمراحی اخکارکی زمونگا استا سنا، ومن هوا علی سرات مستقیم، سوک پا گمراحی باندیو، سوک پا نگلارا باندیو، چه کل پیسلی را چی و آزا براشی، نو آگر ٹیم کی پتبو لگی، دودھ به دودھ شی و پانی با پانی شی، آگر ٹیم کی بخبر واضح شی، ازن کشفل غبار، افرس انتخت رجلی کا ام حمار، دوله ختم شي نقطه بهولږي ته په اسوري او په خر باندې سورې دوله کې خوبته نه لګي د دنیا لپاره نه لګي ځاځو وايي چې موږ پاک یو ګوتان په هاګري وخت کې قیامت راشي عذاب راشي نو هغه وخت به پټولې ټول واع پیغمبره دا طریقې ته دعوت او دلیل عقلین په زمن کې دالناد قدرتوم بیان ده په الله باندې د اعتمادوم بیان په ټولو کې په الله اعتمادو متونه الله در ګړیدي اوطرتته اوطاقتته الله دی پلو وای پبره ان ا تاسواس به همما وکم که چ اوګرزی دا او بس تاسو خبره تاز دلې که د اوګې غورن بمکه کېتونون کې ډ بدون کې نو پهمن یادتی کومڅوک د چې تاسو تا بما معین اوبهی اوبه جاې او روانې زوک د چیتاسو تراولی وګوره د الله جل جلاله یولی نظام ده د دې ریسه کاو د عبود او وګور والا طالب په یو ځل په در کولې د کال کمزوی سمبال ګران الله جل جلاله په غټ غټ دم کوهونو باندې سٹور کی هغه باندې دډېنلې بیا ورو ورو هغه ویل کی کتاباسو د تور بهلې د اډم د وګو د وګور او دبر نټو لور راوي کی بیا رورور اړول کی دا تا عزت دا ځوږمکی پرګونو کی راضي دا په پټ نه لالهوله لاته ټینګاله دا غرونو له پاسه جوړه کړی موسمه دا سکړل دلته جماو نه یخ شه نه خرابېګ آسمان نروری کی نه یخ ټانډه پرتی تبهه لکه پرجووده لګې نه بیا رورور اړول کی کی د ځمکه پرګونو کی دلته ته ته پورته راځي پسل ځمکه تمرازي الله ځمکه کې باران نو ورېدا سي غس غس کته کنه ځمکه لندې ابوټي اچړي ځان تروباسي ورسګي ابوټل ویږي میوه کوي چې خوري دا کويه که وګوراسي او کور کې کپن می زیوس کی نو خو ځدلہ کته بوزي راورې کې پغړونه نجمه واي پزما کې نټینګای بس بارن راورې کې زما کې دن لارج به څوک دچې ست پسلو ګور کی ته بسوره وګور کې و بلاله کته تبه راو باسي بس بلوچستان کې یو کسل ټوبډی ریلري تقریبا یو کروڑ روپیا بس وا درې سو پټه د لالش او یو ویګو ورونواله بیاړل کرا چې خبره نه زاسې حالت اوس یې له ورکې پاغا تاسو بلال شه ته ولاکه دا و به مینه کې ژوند ولله بوت نو یو غر نوبروزي اتسوانه اسو پټه کې وګدي یو غر نو کولو غټه دورې جنروزې لګادات خان د لختې څنګه بيګي داسې تیز هټو لاله کې خوري کې ځای دې کفقه اوبره دا اندل سپینیسه په ور دړن لړته راځي په دې کې موږ کلکس کی او ګیو کنهوب نشته مزدار الله جل جلاله د ذات یو نعمت ته لاوي دا سونو ګورې کا قرانو کا الله ستاسو دا او بک ته بوزي نبی سوک ته د الله نه علاوه جوړو برس بیان ته کویروسی نه په بور باندې روسي مزدار الله یو نظام دې چې الله جاري کړی ته وګو باندې بیا ګورو پټل ویږي نو ریتابه مذاکر موانس بلاوی کی او خورا میوی که او تاسو قرآن نا دیتا او برای امان رالان کولو ها پیانبران ارائیتو ما تا اتاسو اینا سبها ماو کم کهو کرزی و بستاسو قرآن نس مکا که تلون که نو فمن سوک دیا غیر الله لالانا علاوه یادی کم بما انچراولی بطا ان و بطاستا معین انجاری روان او با مخبئی گنو دا سوک دا جراولی اس سوک نشد لالانا علاوه وَيَقُولُونَ اِذَا مَتٰا سَلْوَادُ الْقَلْبِ دَاوَدَ دَاحِشْرَ اَجْمَعِيدُ اِن كُنْتُمْ كِچْرِيَتا زَيَ مُؤْمِنَانَ صَادِقِينَ اَRISTINI دِي خبره کې او لوي اَبي اَم بَرا جواب ورکا اِن اَمَل اِلْمُ يَكِنَن سِرَف اَیلَم بَر اَدلُ د وَقْت مُعَيَّن د قِيَامَت اِن ذَلَّاه دَ اَلَّه تعالی زَرَدِ وَاِنَّ مَاوَنَ تو اَیا سِرَف زِ چِما نظیرم انما زما کار صرف زو چېیون نوبا نظیررم مو بون کف کاما فلم ما پههرکه راغ چې وې ددي دا عذاابو زولرفتن نې نویت تو چله دی نه بدرنګ بکړی شي بدللو تور بشي مخونه کسانو کفرو چې کوپې کړړ دی وقيله او پهویللی شي حدل ل د ذااب دی خوون تمم چېای تاسوو بهیدي لرا تدعونه طلبم کوون. تلب کوم تلوار سره اولو الله او کچري ما وفات کي الله تعالى ما لرا و منوا سا پولرام يا چ زم سردي او رحمنا يا رحم کي سر الله نيري نو پم یوجرل کافرینا سبب پناور کی کافرانو تا بنا دا بن علیم انداز دردناک نا ینی سو پناور ګونګی نشتا خو لوی پیام برا هو رحمانو د کال تعالی مهربان ساته آمنا بی ایم ایمان لود د باندې او خاص پد باندې توکل لا مونګ بر وسکو پټولو کارونو کې پس تعالی مو نا پزرد چتا سب پویش من پاکس باندې چې دې زنګو استا سنا ڈالا ریم و بین کم را ہے اختارا کی اولوائی پیام برا را ہے تو ما یاوی نیتا سو ایناس بحاما اوکم کچریو گرتیو بستا سو قاورا نو وزمککی دلکی اوڈو بیدنکی ختمی دلکی نو فما یا کوم کم نسوک دے چراو لیتا سو دا فما نسوک دیا خیر اللہ دالا نالا وکم او وکم یو زادا یا تی کم چراو لیتا سو دا بیما ایم مرین بیما ایم او بو مرین انجاری احمدللہ رب العالمين و اولیم قید والصلاة والسلام على رسولی محمد و صحبہ اسمعین اللہم احدنا وحدنا و جعلنا سبحانه و نحتنا و زین و حضور عزیز ایلیم